Doina dorului din vis, Doamne, în visele de dor neașezat icoana Ta aprinsă și o candelă în inim ne-ai dat nestinsă. Doamne, în ochi plini de dor lumina Ta ai pus să vadă printr-o rază în lumea cea de sus.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 cu drag noi ți-am cântat LACRIMA DE DOR PENTRU VIS Doamne, doina cea de dor în suflet ne-a intrat și sufletul, ca fluirul de os, un gând duios a murmurat și raza lui în lacrimă a transformat.